Gauak hartu du iria. Kale ilundu egiten dira, gris zurbil batean. Aizeak nora ezean darabiltzan, lurreko paperpushka zikinak bezala. Hau ez da nik atsegindu dan iluntasuna. Gaztean intzeneko ametxetan, txapitula batetik edana nuena, Iluntasun utza, gaueko itxasoaren, maskorra. Gauak hartu du iria, eta udazkena da. Patxi ezkiaga. hi how how have you been i'm so curious about you and your family how are you doing well koreatic this is ko hi how have you been I'm so curious about you and your family. Bizitzaren sorpresak. Bizitza zoragarri egiten duten sorpresak. Atzo ordu batak gutxian iritsitako mezua. Zertan ari hotezen kouk. Ordu izango dezen atzo gurean ordu bat kamar gutxi zirenean korean <mikipiga> Zer bururatut otezitzaion muikorraren aurrean jarri eta mezua irateri bidaltzeko Go laguna Santiobidean ezagutu genuena antzenajeran Bimezuko joan etorri izan genuen iaz, baina haren berririk ez nuen ordutik Eta atzo urriaren jaren amarran eguer diko ordu batak hortxe mezua Jakin nahi omen du, jakin mina omen du, zer moduz dangoen eta zer moduz dagoen iratiren familia gire, gire. Ba, idatziko diot, esango diot, baiet, osongi godela pozik bere berri jakiteaz Ez da egite euskira zude ingeles ez, nore idatziko diodan Historia. This is Kou. Hi, how have you in? I'm so curious about you and your family. Kaixo da ongetorri! Itakara! Itzaren hauts, Josekaitz eta iratego ikotxa, teklatxon maian, mari! Adiosaren magi, magialena! E gaitzirripartzik uzten zaiot pozik. Oso pozik eta gustora ikaste urte berriari hiltzeko. Bildut ditugu ahots berriak, bildu ditugu kantu berriak eta presgaude. 2014-2015 ikasturteko hasiera gaurkoa, urriaren 11 Patia eskera udazkenari aurresan ez hasi zaigu eta guk udazkenari tira egingo diogu Kaliforniatik Noemi Riberarekin. Lascautar idazle kastea bere lehenengo eleberria aurkestera datorrena eta eskaratzetik galez eta anurrunagotik Fatima eta Suka Eta agenda eta gure ahotsa eta danak hementxe bilduko ditugu, ikastu berriaren hasiera, gaur urriaren amaikan, itakan, ahots eta kantu berriekin. Kaixo eta ongietorri? Itakara. Ezerria da zeru mugaz landa, lausotzen denerria. Ezerria da bizitza jokoan, hartzen dudan egun zentia. Eskaileretan bizitzea, ezerria huts guztiak dira. Zutxo io tsheshestalitako kaleta paseatzea eserria da Desarriko basoa infinitua da Ondoan hatzea hartzea Desarriko basoa zina da goanetzatea dalambros baina gure poltsikoetan ez dago baso gehiagorako tokirik eserriada ochoak dauden basoek eta, eta poltsikoak zulatzen hasi aurretik bildutako hitzek ieseginozte saten ondartza berrietara egingo dugu salto xosegunon egunon bai baso ederra Osatu dugu eta hondartzetara egingo dugu salto datorren astetik aurrera. Bai, zerrenda luzea jonda, ez? E, arbolaren aitzakiarekin eta bai, e, arbola asko ekarri izandu ditugu. Hala ere esaten duzu, arbolaren zerrenda infinitua da, e, askoztres e, luzea goa da, baino hemen egingo dugu halako etena, ez? Gaur agur esateko orde aukeratu duzu zuaitz berri bat? Bait, apropio utzi izan dut, ez. E, amaiera emateko honi, e, ba agina zuaitza, ez. Ala ere aurrez komentatu, ba, bueno, arbolak gure inguruan, basoak eta zuaitzeremuak eta oso oso importante direla, mila betekizun, el burua dituz dela, bestea beste gure arnasten degun, egun ere ezin bestean bizi nahi izate horretan ba ba arnasten den eguratsagar bitzen e, ezin bestekoak e, ditugula ez E, txalogarria, txalogarria hainbat ekimen, hainbat lekutan e, martxan jarria direna ba, jaiot berri horrena itzakian, ba, arbola txobat aldatzea, edo e, bai, e, eri, beste muturrera junda, ba, eriot kasuan, ba, berdinez eta, hori, arbolak, ba, zaindu beharreko eta, ba, bestu beharreko e, elementu naturala ez. Ba egin, lasai aginka, aginari? Agina, tasus, bakkata, zuhaiz berezia da. zati eginak epazointsua dira oditu gizoren zat, gizaki ontzat barkatu, hasia inguratzen duen mami gorriska salbo ez? Azkunde motela du eta itzalpe otz eta menditsuak aukeratzen ditu azteko, hogeimeko altuera lordezake eta mila urtetik gora bizi daiteke. Haren zura oso estimatua izan da eta esango nuke egun ere oraindik ere estimatua dela ez, Erretsna gabekoa eta oso gogorra da, Arotz lanetan betidanik maitatua izan da. Gzakiaren eraginez e, nabarmen e, urrittu den e, zuhaitza da. Gure herrialde mugetan, eta oso urrutira jungabe, ba, e, eremu, baso, e, haundienak, ederrenak, hortopatuko ditugu, e, aia, kopagoeta, parke inguru horretan, e, aizarnako mendietan eta ernioko mendian ez, E hiru eremu hauetan e, biltzen da seguruenik e, Iberiar penintsulan e, ematen dan agin eremurik e, ahundiena, ez? Eta bada zerbait e, esatea. Ala ere berezitasun moduan esan, ba, bueno, e, aginek e, gure geografia honetan eh nekez ikusi daitezkela e, multzo bateratu moduan hau ikusteko oso urrutira gabe e, Gipuzkoako mugatik gertu nafarroan, hor putxer inguruan 1000 leko e, e, agin baso bat dugu eta izango da bakarra multzo bateratuan e, azaltzen zaiguna, ez? seren e, orpago eta parkean eta hor e, eh bueno, arbolatik arbolara alako distantzia alako tartearekin azaltzen dira eta bueno basori zeana abera chena pentsula iberiarren beintzat eh asturia zen e, asturia e, sueben herrian, inguru parajetan, behatzi mila agin aleekin. Eh, sandego, putxer inguruko hortan, eh, horretan, ba, mila aleko eh, basoa dugula. Zenbat lanetan ari dira, eh, pago eta parke inguru horretan, eta dagoeneko, eh, hor dituzte, ya, eh, zenbatuta, bos mila ale, Eta badirudi, hiru ere kontutan izan da, izarna erernio eta kontutan izan da, amabin mila, amabos mila alek e, izango direla, ez? Aginaren egurrak erabilera mota asko izan ditu neolituko gara itiko, e, ona. Harkurik onenak ere, aginaren egurrarekin egiten e, omen dira. Ertaroan erabiltzen zen eizerako eta gerrarako, eta oso arma indartxua zen. Euskal Herrikoaginak e, Inglaterrarako moztu izan direla, ere esan izan da, ez? Hau horrela badir, e, badira interesa erasten dioten beste zenbait balio, adibidez e, bertatik lortzen den e, tasanoa. Minbiziaren aurkako sustantzia alegia, ez? E, Txinan eta Siberian, agin baso handiak, e, deusetatu, e, e, urritu e, izan dira, ba sustantzia honen e, lortu, sustantzia lortu nahi horretan, ez? Eta haurtze, hauxe e, gaurkoz eta sai honi edo alderdioni e, amaillera emateko e, arbola, ez? Arbola ederrak ikusten ditut, e, bai, e, eta oso kotuna ditut arbola guztiak, baina bueno, bereziki ba, bai, lizarra bea. E, eta irudikatzen dut, nire umetan, ba abereak, etxe gabereak, e, baserri baserria ba, bereak, no, lizarra ostoaz e, elikatzen, eh pagu zer, zer san ez, ba bere itzala eta berei gerri lodiko teori ba, oso eskerronekoa izaten dala aritza dauken simbologiengatik an e, euskaldunontzat eh frutetara frutarboletara joezkero ba, bueno, asko dira ehz oantxe ba bueno orki, gera eh eh e, gaztainonduari begira lehenan ginen eh gerizondoekin baino e, bai ederra ta dotorea eta bitxia ba bere elementuengatikan bere ale mamitsu gorrizkan gatikan eta e, aginakin e, bukatu amaitu maitu nahi izan dudetez. Aginak ez duzik intzeko bildurrik edo keskarik. Garbi-garbi etorri garbi, zegu gaurritekara baina bere adartan zintzilik topatu degunitza ez da oso garbia? Bota? Tortika edo solda, ez? Aginan zintzilik tortika edo solda, soldea. Ba, igure honea etorrita eta tortikea edo soldea, ez? <laughs> eta, bueno, ba, itzauetan Badiru di, gaur egun egoeratik eh, nahiko urrutian gelditzen zaigun, zaizkigun hitzak direla, eta, bai, alaxe jasoat dira, ez, eh, azkeneko liburua, irakurri degun liburua, edo irakurri liburua, oso liburu ederra, alkasoroko benta, Mikel Tabernaren eskutik, Mikel Taberna bastan dugu, eta benetan bortziritakoa, goz... bortziritakoa, ah, bortziritako, bai, bai, bai eta esker eh bai honekoa e, e, e, bertan e, eta gozagarria e, erabiltzen duen hizkera e, Eta dakazkiun e, kontuak eta. Eta kontu hoien artean, ba, umegaraia haietan, ba, hamak alako alaxe ez, baino beste dozien hamak gure, gure etxetan ez, e, belarriatzek aldeko tortikea ia kentzen degun eta... Ez? Garbitzen, belarriatzeko tortikata zolak. Hori da, tortikea, ba, zerbait txatxita geratzen den zikinkeria ez, ez? E, graka. E, ez bakarrikan belarriatzek aldean, lepo alde horretan, e, opoan, e, belaunetan, e, bai, ez, e, lehen, e, bueno, lehen ez dakite, higiene garbitu, garbitu, ba, bai, ez, gaur e, rehunen asko egoera asko aldatu dira. Eta baino, e, lehen e, pilatzen ziran, ez, alako zikinkeria, toki erdiskutuko tokietan eta ez, Baino ez bakarrikan e, pertsonene ataletan, baita ere ikusi esaldi hau ez, eun urteko tortika zuen lapiko ark ipurdian ez. Hemen txen, ez, beste tortikea itzakin lotuta, ba, bueno, ba, beste, beste, beste, beste elementu e, egoera ez. Orduan hau esek, e, tortika, e, soldea, graka, loitasun, mantxa, lertza, likistasun loidura bueno gure geografizabal euskalherriko geografizabal eremura etorrita ez iparretik egora zuberotik bizkaira etorriz aste azkenean ordiziako e, irakurle taldean hautan izan genituen hitzak tortika ta zundla bueno, Agurragur, ta agur, agur, edo gero arte esango diogu einautelorritaren ahotsari kantu ederroni Zerria da, zeru mugaz, Datorren astetik aurrera itz tarte honi hitzari omen egiten diogun tarte honi Zaiokoa. Rafa Ruedaren ahotsa jarriko diogulako Gustorarituko ju, gustoraritura einaute lorritarekin eta gustora elduko diogu Rafa Ruedari izugarri maite dugu bat eta izugarri maiteko dugu bestea emozionatu egiten gara batekin eta emozionatu egiten gara bestearekin eta bibiok zatu Bi biak artistak direlako begira nola egiten duten duoak biek batera. Egaitz bati agur eta besteari kaixo bati kaixo eta besteari agur eta biak ederrak. Biak entzuten jarraitzuko dugu autoko ordu galduetan, etxeko ordu txikietan. Bai, gustora helduko diegu biei biak ditugulako ezinbesteko lagun gure egunerokoan. Bueno, inaut, musion diondi bat, badak ezure indik bat zintzilek daukazula Itakako saio honetan. Musion diondi bat zuretzako eta gombit ere luzatzen dugu Rafarroa Datorren larun batetik aurrera hementsi izango dugu itzaren tarte honetan eta Rafarroa edare gombitatuta dago hemen itakako txoko honetara. Joxe pozik egin deguna aukerak eta dekin Bai, oso pozik ez? oso pozik Penatan e, bai, e, Inaute izugarri musikari moduan e, zautzen dut bakarrik eta izugarri maik edet izugarri bere kantakin eta oso gustora sentitzen sentitzen naiz eta, eta bai ongit horri edera horre dari, ez <gum> Berritzea ederra eta beharrezkoa delako Eta bukaniztasuna maite dugulako eta ezagutzea Itakan dene egineidekulako txoko txiki eder bat Gomenok aur, aginetik zintzelik, tortika eta solda Sekerik asko Zorregatik Itxizen ondartzara Erraldoin nau frago aurertzean Alako indar batek biltzen nauzudana Autobarruan zure azan Uretak ikatera berri de Autobaruak zure azalaren argian Mire bihotza nardaraz Uretak berri de salem aise hak jo benitorekin altu aurreko ikasturtean Zer, eta benito berritu bat heldu diogu ikasturte berrirako gawan ta eguna Aizeak jotzen zuen hauxe aukeratu dugun kantua benitoren hautean, aurtengo eskaratzerako Aizeak jotzen zuen ta oztuak erortzen herri bakarti Eskaratetik behaingo erreka jatetxeak babestutako tartea. Otordu eta mokaduri goxoenak behaingo erreka jatetxean, igartza jauregearen parean. Oraindik diren keienetan. Plasa kutzak isidegan. ontarako esanion atzo, zeure burua deskribatu berdezu hiru hitzetan, hiru hitzetan. Ez dakit hariketa erraza jarriote dio dan, ez dakit gauzoa esna pasaote duen, ez dakit buruari zenbat buelta emanote dizkion, baina hortxe dago prest, telefonaren bestaldean. Ez dakit han edo han topatuko otedudan, Baina hemen sentitzen dut badu bat Sasiskoloeta Errepidetatik bueltan geldi eggongote da orain Gizarra Hales du izena tara izagabe izena. Aztarna Tairatik esan nahi dio Kaixo. Hales Kaixotan eta esker eskerko. Aleix, ez dakit lorik egin ote dezun. Ez dakit ariketa zaila jarrioten izun. Pentsa, metrota, larogeita, bost, met, sentimetro <laughs> gora dituenari iruitzetan bere burua deskribatzeko eskatzea. Ez dakit lan errexadan, lan komplikatua den. Bota iruitzetan, Aleix, zure burua nola horkeztuko zen Ba, bai, iruitzetan ere saiatu, Saya eta saiatu. Davien Mutilla, saiatzeari uzten astiona. Horixe da Alex. Bale, mila-mila esker gure konbitari ozka egitagatik, mila esker eh, datozen haste hilabeteutan txoko ontako hortz tx, bihurtuko zarelako, eta bota nahi dezunean? Eh, bueno, aso netan izene eman dio dela inoan. Gustoko de dela inoak goitza estaltzen duenean, guztiak hartzen duen kolore argian. Gustoko de argi horren azpian, bigarren mailako deitzen dioten errepide bateti joatean. Gabirian li ernein edota mandu biti gora. Trafiko gutxidun eta ziklista gogai karriz betetako errepide galdu batetik joatean. Bi erraiak banatzeko marrarik ere zuten horietako errepide batetik. Guztoko dek bela inoak goizak estaltzen dituen. Mundu berri baterako atea bailitza, bela berri sinio zautituko ez dituzun bideetan galtzeko aukera ematen duzu, Herriak eskutatzen ditu eta soilik bidea uzten du. Zure honek edo kotxeko gurpilek zapaldezaten. Agian sortea izango duzu, eta irratean oskorriren gaztelu gatxe, edo tamik elaboaren sorterriko kopla entzingo da. Bide bere soinu banda duelako, gune bakoitzak bezala. Agian sortea izango duzu, eta ez duzu basoa beste irraterik izango. Eta kantuaren erritmo aldaketa bakoitzarekin basoa aldatu joango da. Koloren zoaitzetak izalto egingo dute, eta aspaldiko ibiltarien kontuak ekarriko dizkizute, basoa ezagutu dezazun, basoa entzun dezazun. Txoriak, haizea, agarrak edo eta Eta kantuaren erritmo aldaketa bakoitzarekin bidea aldatu egingo da. Leku berriak topatuko dituzula ino artean, galtzeko aukera berriak eta aukitzeko aukera berriak. Gertuen dugun realitatea da ezagutzen gehien kostako zaiguna, ezagutzen dugula uste dugulako. Arritu ezin gaituela uste dugulako, baina zure etxe pareko bidea ere ezagutzen ezuzula konturatzen zaren egunean txiki sentituko zara, eta mundu handia dela usteko duzu internete kontrakoa esan arren. Eta orduan esango dugu oskorrik, gindar guztietz bultatzen altxorkutxan zabaldu nuela, eta atzera egin duen uin ondi bat altxatu zela. Orduan hasiko da laboa hitzen zentzua aztuta, eta orduan hasikoa basoa laboarekin neaztuta. Zein daugotxori nintzuri, nako baba bababiai, nio etxoni ni eieki, nahi nago, nobiariko, nada behabi daik nahi daukik. Eta hitzak batzidetan bideak soilik direla ikusiko duzu, ez dutela zertan zehaztu behar, ez dagoela ulertzeko presarik. Oroar, ez dagoela presarik, eta aztea dutzula, dela artean bigarren mailako deitzen dioten errepide batean engaltzeko. eta atrenak ihetan. Badoaz, badatoz Baatozta baduaz Baduaz eta badatoz, bigarren mailako errepideak Kaetan Oroar rez dago presarik. Beraz, eseri lasai, jarri pentsatzen eta sinestu akaso entzungo dezula oskorriren gaztelugatxe edo akaso entzungo dezula Laboaren sorterriko koplak, oroar, Ez dago presarik, beraz, esheri lasai eta entzon. Oianeko pagoa gulai Haideratu ziruelai Ostaddarrraren ari dira, hirurak pautu nahi Hirurak pautu nahi Larozak digodia edo beste lanxria. Agitzeze derrakoak dira Neskatilaren irriak Aleix, zure autoan badago iratirentzak tokirik. Bai, bai, bai, golekoa bai, bai. no, Nora eraman gonau zu gaur? Ba, li guztu gabiriak zintxoa jatua, bai Lagua entzunez Bai, ez tal sorretira juna erondoteko Aleix, mila, mila esker lehenengo gozo kionengatik eta da dorren erarte Esker gaste azuai. Moxiondi bat. Aio. Baierdi naguz. Udaskenada ez bedatza. Udaskenada ez bedatza. Mulorindi zer esana eta geroko utziko dugu Gabiri puntako pintxoa. Zatoz maitea gure Bite artean ez izan prestaarrik eseri lasai eta entzun Dostatzerra arratzea Halari ga. Ez garatzetik zikloberriari eman dion mutil saiatu, saiatu, saiatua. Frituan zera onzen da hemen, izaz hemen bizitza, izaz hemen bizitza. Udazkenak badu zerbait berezia. Udazken koloretan Udazkenak badu zerbait berezia. Udazkena da hostoak dantzan sudurretan zintzilik eta udazkena da aizea gonapean zirika. Udazken koloretan. Etxeak egan jartzen ditu udazkenak Eta jolastokietako humeek atximurre egiten diote udazkenari. Buruak hankazgora ibiltzen dira. Udazkenean. Luziare, orpo... Udazkenean liburuak irakurtzen dira. Liburuak irakurtzen dira irudimenarekin. Liburuak irakurtzen dira errealitatearekin. Udazkenean marrazkiak egiten dira. Ametxe egiten da. Salto, udazkenean mapak urtu egiten dira geografian eta laska bihurtzen da Kalifornia. Udan, udazkenean dena da ederra, edo ia dena. Udazkenean dena da ederra. Eskuratu ostoa, sumer bezain. Noemi, ze kolore du Noemiren udazkenak? Gorria, laranja, oria, marroia, guztia. Poeten urtaroa omen da udazkena, fantasiai idazten dutelena ere bai? Baita, baita, gainera niri oso gauza kuriozoa gertatzen zaitu udazkenean. E, ba, bueno, inspirazio atortzen zait, eta udazkenean haste naiz idazten, aste naiz marrazkiak egiten, eta negualzen aste denean, ba, bueno, utzi egiten ditut gauzak, eta bila, senere inspirazio tartea udazkenea izan ohi da. Udazkena berdina da? Laskaon eta Kalifornian? Ez, ez da berdina. Laskaon mm, fresko txo egiten du eta Kalifornian ba... Mm, azar bain egon zaitezke ba, bikinitaan eguzkia hartzen. Kalifornian udazkena existitzen da? Mm, bai Baina udazken berezia da. Ostoak gorritu egiten dira, e, freskatu egiten du, baina eguzkia dago e, egun osoan zehar. Eta, eta ez toin bestezik egiten. Izan ziteken unbera noen Kalifornia? Igual bai. Berano entenditzen baldin badugu euskal beranoa bezala, orduan bai. <gülüyor> Lazkautara da, gazte gazte gaztea Irriparrea du zabal zabal Espainetan marraztua. Ez da gutxigorako, bere lehenengo eleberria argitaratu berri baitu Hauda, harri batek, harri Atzo bertan egintzen liburuaren aurkezmena Donostiako partezarreko, Elkar dendan Agara. Eta andibueltan irratira etorri da besapean liburua hartuta Un otoño en California. Izango, Nik ez di sutu gesurrike izango. Duizena, ez... Eta honena berari galdetzea onena berari galdetzea, ean orden, Noemi Ribera. You... Noemi, nor da Noemi Ribera? galdera zaila da. <laughs> Bo e, Noemi Ribera, bueno, ba, imaginazio handiko neska bat da, e, beti istorioak imaginatzen adiren neska bat, e, marraztea gustatzen zaio neska bat, Bidaiatzea gustatzen zaion neska eta irakurtzea ere eta beti naturan naturarekin egotea gustatzen zaion neska da. Bezala. nolako da pasio bat kalean paseo bat kalean noemiren paseo bat bakarrik zoazenean e, imaginazioarekin jolasean dabilen neska baten paseo bat nola irudikatu dezakegu zer pasatzen da noemiren e, burutik gurutzatzen da gizon batekin mutiko batekin, amona batekin neskatila batekin eta noemiren burua saltoka hasten da ura ikusita <laughs> zer da imaginazioa zer da imaginazioarekin jolasean aritzea ba ba bueno zuke esaten ez ateratzen naizenean askotan eh ba bueno kaletik edo mendetik noanean eh normalean bakarri baldimanoa beti noa, noa ba buruari pultak ematenez eta istorio berriak sortzen eta hauengain gainera kasualitatea ba orain e, kalera paseoan ateratzen naizenean ba bueno ari naiz pultaka e, buruan beste beste istorio bati beste eleberri bat osatzeko E, Arina ez ba, bueno, pixkat mm, materiala bilatzen hemen, hemen barruan. Eta, eta bai, ba, paseoetan e, ba, bueno, bilatzen ditut, e, istorioak Begak itxita bezala, ez baino buruari bueltak emanez. E, Baina kalea ere ikusten, zer eguno ez dut, <laughs> e, ormen kontra jo nahi. Noemik ere badu sortea irenek bezala kaitagorriek itzegi kategoriak izketan topatzeko zortea ere izaten du Noemik edo dena irudimen hutsa da eh tan ficticia fikt como real e, tan real como fantástica tan ficticia como verdadera eh topatu ditu Noemik ere kategoriak izketan bere inguruan Ez nahi bai, nahi bai. Bueno, eta gainera, bueno, to topatu izan izan banitu enkezkagarria izango litzateke. Zer, bueno, igualengon litzateke. E, ospitale batean <laughs> sartuta, baina ez, oraindik ez ditut topatu izketan, baina, bueno, polita izango liztetak ez, imaginatu, e, animaliek egiten dutela, edo eguneroko objek, objektuek, ez? Eta, bueno, aiek zer pentsatzen duten esaten dizutela, edo, ez dakit, igual gauzak beste modu batera gengo genituzke, ez? Piskat kontuan hartuta, e, beste gauzen, e, ba, bueno, sentimenduak, edo Edo zer, zer pentsatzen dutena? Zoroaldi aldi hoiek dira direzta. Ba, aineri asko gustatzen zaiz. Ez dira ospitalean sartzeko modukoak. Akaso ospitalian zoro hoiek izaten ez dituztenak, sartu beharko liratik. Bai, bai. <laughs> Noemi, umetan ipuintzalea, umetan ipuint asko irakurri edo entzundakoa, edo asmatutakoa, edo... Noiz hasten da ipuin e, literatura mundu horretan, Noemi, pausuak ematen. Ba, iaxan nimenetan enaiz osoliburu zalea izan. Ni nintzen asko, bai, telebista, telebista eta telebista, telebistako marrazki bizidunak. Eta alik eta e, marrazki bizidunak e, zoroagoak izan eta e, mundu arraroetan barrena joan, o, ba, orduan eta beto, ezta, e irakurtzen hasina, hasintzen, ba bueno, igual nera bezaroan. Ez or, ordurarte bainintzen liburuen oso lagun, bereziki ez nuela ko artean izan, e, gustoko libururik. Orduan zen, ba, ba irakurtzakak zarra da ezta gustatzen. Ez baina unogun batean ba igual hartzen zu gustoko liburua eta jo, ba, undu dago eta gero beste liburuak hartzen zu eta, ba, hoe ere gustatu egiten zait, jo, ba, igual ez da git eta hasten zara pixka bat bilatzen eta irakurtzen eta bueno nik pentsatzen dut ere ba bueno hm mm, eh ba, mm, e, so, burua gehiago irekitzen zaizu eta e, eta e, esponja baten moduan gehiago xurgatzen duzu el edukia baina hori umetan naiz izan oso umetan gehiago marraztea gustatzen zitzaidan irakurtzea ez hain beste Harry potter lehenengo salditik harapatu zintuen? Bai, bai, hori, bai, gaineraz goberatzen naiz, e, eskolan esan zigutela, bueno, ba, aukeratu libur bat, eta, ez du, jo, ba, ez dakit, eta, bueno, ba, Harry potter liburu hau aukeratuko dut, ez, eta, boa, eta txuntitut hau zininduen, eta, aukiko nik, orduan, pff, amairu edo urte, ba, Harry Potter-ek adin berbera ia, ia, eta jo bat zoratu egin ninduen eta bo, segitu nuen horrekin eta bueno pa ba, piska bat urtik nikuste utortik hasi nuela eh irakurtzarekiko zaletasuna eta e, idazteko joera gazteritza aukeratuzenuen komunikazioa ba, zure bai. goi mailako ikasketak egiteko e, horren aurretik idazten jarria zinen idazteko gaitasun hori garatzeko asmoz heldu zenien e, ikasketa hoeie E bai yesa, e, ez, ez, mm, idaztea ba gustatu hain beti eh bai dazn eskolan eta bueno, beti esaten zigutenean biharko bueno, ba, idatzi idazlan bat eh ba zerain oporretan tazen, ah. jo, ba. eta beti nik galdetzen irakasleei eta asmatu egin dezakegu mm. bueno, vale. edo idatzi idazlan bat e, ba, zer nahi duzun izan eh ba, eta jo ba, asmatu egin eta beti oso gauza zuroak irazten dituenez baina beti ja ez e, pentsatzuta pentsatuta ba, izan nahi dut ba eta e, beti irazteko aukera nuen unetan E, baur, idazlanak boridas saiatzen ba, nintzen ba, mm, beste gauza, e, ba, bueno, ezoikoak idazten. E, beti ere, ba, bueno, agintzen zigutenaren e, e, mugen barruan zeren kal bestela. Suspenditu egiten saituzte, baina bai beti, ba bueno, egin duzu oporretan edo nolakoa da zure etxea, edo, idazlan horiek edo ingleseko klasean edo, ez beti eskolan idaztea agintzen dizkizuten horiek, ba bueno, beti saiatzen nintzen, ba, bueno, ba beste gauza e, imaginaziari eragin, eta ba, beste munduko gauzak e, paperera ekartzera. Irenek, hegazkina egazkina bimieta zortziko iraiaren lauean hartu zuen Kalifornia arantz, noemik ere bai? Bai. Egun berean. <risa> bai, bai, bai. Kalifornia zorik kontua izan zen, edo zuk zeuke izan zen, Kalifornian nahi dut azken ikasturteko lehenengo hiruilekoa. E, edo ala suertatu zen. Ala suertatu zen. Niken neukan Kalifornara jouteko asmoa, jo nai e, Danimarkara. Baino e, Danimarkara jouteko egunden e, ba pertsonazko eta zeuden plaza gutxi. Eta Kalifornari etzu ezuen inorkunai ba atera bongerare aterabertsenun e, ingeleseko examin bat eh ba, bakarrik bakarri zen bateragarria e, estatu batuetarako gainaz e, kadukatu egiten zuen, Madriera junbertzinen eksamin hori ateratzea, eta finio alperra nintzen garra horretan, eta zan ez ez ez, ni e, daukadan tituluarekin jara nahikoa, eta ez dut gehiago komplikatu nahi, eta nola Kaliforniara inorketzuen jun nahi, e, bazkenean esan bueno, baz, zuek ere e, naiz eta Europako tituluak auki, e, utziko zaituzte zuten e, Kaliforniara, eta inorketzuen jun nahi, eta ba, nire jongo nahiz, eta ala segun nintzen, Unibertsidadetik. Sekula inguru goetatik atera gabea irene. Noemi ere bai, gehien ere e, ez dakiten dai aldera, edo biarritz aldera, bai, edo doni do manelo gitzunera. Bai, ez, ez. E, ni, ni bidaiatu bidaiatu nuen aurretik ba, Lontrexen egon naiz, Irlandan egon naiz, Parixen, e, Ia Espainia osoan, ba, eta da ez dakiturrutiago hor, hola txek. Kanari, ez kanari uartetan, e, maiorkan ere, bueno, nik irene baino, pixkal gehiago bidaiatu bidaia, bidaia dut. Baina aurrez esperientzia hau egizan da ere, beti gogorra izango da. E, ez dakit, zer eta gaina atlantikoa zeharkatu, hor e, dutan e, atzera hurrera egin, kilometro mordotxo bat jarri eta inor, ezer ez ezagutzen bestezun tezun, tokibatera salto egitia. Bai, bai, bilti da, ez dakit, E, um, gogorra, baino e, abentura bat ere bada, ez? Boa, egon gona ez, e, denboraldi bat, e, ni bakarrik hementxe txe, e, nire inguruan e, orain arte gonden e, inor izan gabe, ez da, ba, Londresera jutea bezala, ba, igual familia aste batean bisitan joan daiteke, ez ez, kalifornera e, zoaz, eta bisitak ba, ba ez, zengainaz, dirua dira, eta oza, bidaia, ba, unkarestia da, ez? eta behar dezu, ba, bueno, gutxienez bete Eta ez da, da nire jasotzea, orta maguno, ba arazoaz ez da zu, uah, bakarrik nago ze ondo, oza, ze, ze azkenean da, oza, aventura bat bezala. Zuk zuk zure bidea egin behar duzu, e, dena soluzionatu, eta bueno, ba ez dakit e, erronka, erronka polita da. Neri gustatu egin zitzaidan. Hori gainaz, ba, emendik bakarri nin, bakarrik ninduan, eta Eta, bueno, haber, haber zegertatzen den bidean, ez? Nola esaten zaio? Espainia ere nondago neztekin Amerikar bati Euskaldun azarela. Jo, ba, horrekin, horrekin e, sorpresa ikaragarriara eman nuen. Eh, serencaro galdez da nungo tarrazada. Bueno, naiz, eh, espainiakoa, baina bueno, iparraldekoa, eh, e, euskal Herrikoa. Eta danak, "Ah, bai, euskal euskalherria ta dago ta." Zeundo. Ta urrungoa, ta, zara, ba, bueno, baino, uno, aldeko, eh, danungo bueno, espainiakoa, baina bueno, iparraldekoa, euskal Herrikoa. Eta danak, "Ah, bai, hor beste hizkuntza bat hitzei dionte, ez da?" Ta bai, bai, bai, bai, jo, no, no. Ta zorrazbeste batengana eta eh esa dental zara, bueno, en baina bueno, Euskal Herrikoa naiz ego hori Ah, bai, no ah, ha Gernikako bombardaketa eta bai, bai, bai, emozionatu emozionado eta beste batekin dabeste ah, e, Euskal Herriko, baina e, Iparraldekoa ala Igualdekoa. bai, bai, Frantziaren edo edo Espainian da, jo, hemen au, auzer da, osea. eta jo sabes, bueno, igual pa, osea, Giroko jendo, jendea zen, jende ikasia zen, ez eh igual bakaz zuten e, kultura kultura maila bat, eh ezakik eh zuten, ba, bueno, e, informazio hori, baina hortik unib univers, girotik aterata, ba bueno, e, galdetze, o, sa, esaten zituzten, nongo tarazinen, bai Euskal euskalherrikoa eta ah, no, no mo, ez dakit. E, da zato, bueno, vale, ba, <laughs> Baina bueno, moment, momentuko zera hori, osea, jendeak ezagutzen duenean, Euskal euskalherria eta Euskara ezagutzen duenean, Eta gainera beste gainera bat ezagutu noen ere, e, amona euskalduna izan zuena e, baita Boisin egon zela jaialdi batean da baita Fermimu Guruza edaren kontzertuan hau ba, sondo ta e, asko potent zaizu zaitu horrek. Eh 6 urte pasadiranoemi ze Argazki gelditzen da zure oroitzapenetan hango egonaldiaz argazki bat aukeratu beharko bazenu, oraintxe ara begira jarriko bazena. Se ikusi zenok se ikusten desu, arabeira jartzen sarenean. Udazkena ikusten e, dut. Bai, bai ez da e, ikusten bai, ditut, ba bueno, suaitzak mm, e, goiz freskoak, e, jendea, lagunak, e, festak, ikasketak, ez dakit baina oso oso oroitzapen honak dauzkat. Naiz da momentu txarrak ere izan dituen. Baina eskia horiek aztu egiten dira. Azkenean, oza, aztu egiten dituzu momentu txarrak eta gauza honekin gelditzen zara eta hori da balio duena azkenean. Eta nik oso horretzapen hona daukat, e, gonaldi horretaketat horretateik. Poltsikoan kuadernu bat hartuta joan zinen, han idatzi zenituen angertatu dakoak edo behin laz gaurra idatzi zenituen angertatu dakoak? Bultatu hasi nintzen idazten, ziren monik ez zutxeku lagun erokorik idatzi, ziren bono ez, ez, ez, ez dut sentitzen eh bear ez eta bueno, vuelta vuelta hasi nintzen idazten, e, ba, bueno, pixka bat e, ez es azteco eh intentsio horrekin estasen batzuetan, ba bueno, zuk baditzu zure oroitzapenak, baina igual eh bahastu egiten dira, ez ba bueno, e, nituen gorde eta intentzio intentziorrekin asintzen idazten, mungero, bueno, idatzitakoa deformatu egin du mila modutara ez, orain batzutan gertatzen zait, ez zer den e, benetan gertatutakoa, eta ez zer den e, nik sortutakoa, baina, bueno, e, bai, e, e, e, enuen idatzen, oza, asintzen idazten, e, handik denbora batera, baino hain nituen oroitzamen honak, eta hain neuzkan, ondo eh grabatuta buruan ez hitzaida bate ere kostatu eh, horiek berriro ere reproduzitzea. Zerren, bueno, azkenean eh, ondo pasatzen duzunean eta oroitzapen onak dituzunean horiek eh, buruan gerdelitzen dira sartuta, sakon eta gero horiek hor eh, ba, or geratzen dira eta berriro irazten asterakoan, eh, atzo ba, bueno, atzo izan balitz bezala. Da. Orain gainera eh astenaiz pentsatzen ez era jo, ba orain dela sei urte Nian nengoen eta hori haste naiz eta ez daukat in inungo arazorik e, zer gertatu zen noiz hori Noiz hartzen dute apunte horiek, liburu forma. Nola eman zen eno prozesu pauso hori? Ba e, ikaskatak amaik amaitu nituen bimila eta bederatziiko ustalian eta ba udara hortan hasi nintzen idazten. E, oporretan, bueno, bakarri nengoen etxean, gurasoak oporretan, ni praktiketan e, lanean donostian, eta bueno, baztakit idazten asintzen, asin horrein eia zu esan zergatik, edo ze baino bai, baztakit ba, idazten asintzen, asin baina nola izan zen em, aventura guztia nolestan, eh ba nola joberri izanuen Madrilera e, bisadua ateratzera, nola guztia, bueno, gero hori ez dut liburuan sartu ez zeren eh ez zuen zentsuri, baina bueno, hasi nola bezakiz, eguneroko bat bezala kontatzen eta bueno, ba hola hasi nintzen, hasi nintzen eta bueno, ba nauzkan hitz e, mordoska bat, ez? Ba, orrialdetan horri banituen, eta zen ojo, ba, bueno, e, zergatik ez honi eman itxura pixka bat, ez? E, sortu istorio bat, eta anekdota horiekin, ba, historiori e, josi, ez? Eta, bueno, asin nintzen, ez? E, sortu nuen Irene, pertsona jau, e, no emitik abiatuta, baina, bueno, gero beste... E, beste pertsona bat sortuta zeren azkerean ba, bono, historio bat behar zuen horrek, eta nire abentura Kalifornian bat ziren hain e, emozionanteak izan, nahiko normala izan zen nire gonaldia. Orduan, bueno, e, hola xer sortu nuen historioa, eta bueno, jo nintzen, ba, pixka bat e, nire benetan gertatutako historioetatik horiek e, batzuk hartuta ireneri e, ematen nizkion beste batzuk ziren e, bueno, lagun egertatutakoak e, ireneri e, eman nizkion e, beste batzuk ba, sortu nituen zen behar nituen hala ba, izateak e, beste batzuk e, bueno, beste pertsone batzuk ere e, asko asko asko dira benetazkoak beste, ask, beste batzuk e, sortu egin ditut. baino bai yes, ez azkenean ba, egiten zu sortu e, gertatutakotik e berria eta lehen komentatzen dizuna eta bukatzen duzu ta esaten zu. eta hau au gertatu zen benetan edo edo etzen gertatu, ez? Da jode, eske badiru di, ya, perfectamente gertatu gertatu ziteken, baino baino ez ez, hau izan gertatu ta beste hau izan zu. Ez hau etzen gertatu ta ez, ez? Bai, bai, hau gertatu zen. Orduan esaten zu, buf. Baino bueno, Ba, eta hortxe dago pixka bat ez? Irakurtzen duzu edo jendeak irakurtzen duzu zer da benetakoa, zer da gezurtazkoa. Dena izan liteke egia, dena izan liteke gezurra. Ez zaila da e, ikustezaren batzutan, hau ba, bueno, ba, izan daiteke benetakoa. Ez? Orduan. Fantasia bada, baina bete-betean ere eltzen diezu gizarte gaiei, gazteak kezkatzen dituzten e, gaiei, or dago seksua, droga... E, gazteak eh, inguruan gazteak edo edozein pertsona helduke eh, inguruan eh, gertuan izan ditzakeen eh, gaiak hau ez da fikzio errealitatean uztartua da eta errealitatea fikzioan uztartua baina helduz eh, benetako kezka ardura eta igunerokoi ezta Bai azken batean mono, e Irene e pertsona erreal e, bat izatea izatean izan dut, hau da ba, kaleko e, edozein neska ez, eta kaleko edozein neskak ba, izan ditzaken e, arazoak e, dauzka e, ba, pentsatzeko moduak, e, sentimenduak ez, eta bueno, azken batean nahiz eta hori fikzioa izan, ba, bueno, mm, kaleko edozein neska E, izan daiteke, bai, e, bueno, <laughs> best, bere e, puntu magiko horrekin, ez da, ba, e, itzegiten it, it duten urtsintxak eta horiek alde batera utzita, baina bai, kaleko dozen neskai izan daiteke, azkenean, bai, bueno, e, un, gazte bati egun e, eragiten duten eguneroko arazoak, bai, bueno, ari ere, e, arrek ere sentitzen ditu, eta, bueno, nolabait, e, islatzen ditu, e, horren gainean hausnartzen du, Eta, eta, bai, bueno, haren bidez ikusi dezakegu, ba, em, beste realitate bat. Noemile, nengo eleberria da, nola jarri argitaletxekin harremanetan nola egindezu prozesu hori? Jo, bazaia izan da, zeren nik eleberria maitu nuenetik, e, ba, hori gordetan dukan ordenagailuan gailuan, zeren beldurra maten, zi, e, maten zidan, ba, bueno, e, argitaletxe eta arabidaltzea, zeren, jo, eta ez zesaten baldin badi datez, ba, pixka bat, zure autoestima <laughs> mindu egiten dute edo gaizki sintzentzentzen zara jo ba biratu zen bat denbora emandu darenekin eta e, ba ezterarako ez duela e, balio esango didate edo ez dakit ez? Beti, beti baduzu sentimendu hori baina gero esan zu jo ba ni, hau ordenagailean eukitzeaz zu inungu zentsurik ez orduan ba o sea hau ordenagailean eukitzea eta ezerez eukitzea gauza bera da orduan ba bueno goazen goazen pauso ematera ez eta bueno ba hasi nintzen argitaletxeak bilatzen, egin nuen zerrenda bat, e, zeinekin harremanetan jarri e, bilatu nuen, e, kasu batzuetan oso zaila zen, beste batzuetan batzuten bat, bat kasurik egiten, kontaktualortza zaila zen, eta badako batean topo ginuan, e, edizion eskaren arekin, e, argitaletxe, Bartzelon handagoen argitaletxe bada, eta esan nuen bagun, ba hau bueno, ba, datziko diet. Eta hola se, oza, jota berualdi batean, ja, gaur, hause. E, eta hori datzinien, bidalinien e, testua, Eta eta bueno, eta geresaun ba, ostra ditu ekingo dietez, ere nola biraltzea hotsia gelditzen da. Eta bueno, haiekin jarri nintzenan harremanetan telefonoz, bueno, begiratun bidalien zuet nire e, eleberria, bueno, ba gustoko aldimo duzu, esakitu eh? publikatu nahi baduzu. Eh? Eta handikaste betera ditu zidaten, e, gutxi gorabera eta baietz esant zituz idaten harritaratuko zitadela eta eta lanseazitzen guztia eta nipoz-pozik ze ziondota liburuak kareatuko dara. Marrazkien ideia, irudien ideia, argitaletxera bidalia urretikoa da, editorearen gomendioa da, argitaletxak emantezun ideia, gerora sortu da, e, eleberrian liburuan irudiak dituzu txertatuta, grafikoak, bai. e, osatu egiten dute testua, E, arindu egiten testua, irudikatu egiten dute irakurtzen ari zaren hori, jantze egiten dute, nuntik sortu daidea hori hitzari e, irudia eranstekoa. Ba, bueno, idazena idazenari nintzela ez, ba irudia izan, ba, zergatik ez e, irudiekin lagundu, azkenean ni betiago naiz e, marrasteen, marraztea guztoko dut, ez? Eta, jo, ba, marrazkiz jantzea testu bat, ba, ze, ze aukera ona, ez da? Eta pixka batasirea batean egin nuen zeren nahi nituen, ezakit ba, pertsonea iei, ezakit em, aurpegia eman bestela, edo e, aurpegi bat jarri hor naiz eta e, bueno, komiki moduan izan, baino gero, esan nuen jo ba igualau, aukero daiteke ez, nik e, historioan komentatzen ditudan, el, elementu fantastiko guzti horiek, ba irudikatzeko, ez, eta eta lasasin zen irudiekin, Eta, bueno, gero ja bidali nuenean, e, irudi guzti bidali nuen ez eren, bueno, erakutsi nahi nuen ez bau hau berri bat, baino irudiak ere badauzka, ez? Eta ordan, ba bueno, ba, e, badaukalan extra moduko bat, eh gainaizela idazteaz gain marrazkiak ere egiteko eta bueno, e, puntu positiboak bezala lortzeko eh egin nuen. Eta Eta bai, eta asan zeaten bai ez, bai, arrazorik etzeguela, e, marrazkiak ere e, gehituko zituztela, hori bai txuribeltzean, zeren koloretan bagaristegi ateratzen zen, e, ba, arrazorik, arrazorik etzeguela asanien. Eta, eta hola, baizten azken batean, ni beti agona ez marrazten, txikitatik, marraztea gustatu izan zait, eta prozesu natural bat bezala atera da, idaztea, Eta marraztea, eh, ba, batera joan behar dira, ez, azkenean, zuk eh, testuz gauza bat esaten duzu eta testuri laguntzen duzu eh, marrazti batekin. Eta baola, xe? Irene eren irudian erizu, garri guztatzea, eta zoneska alaia da, jostaria, eh, eleberriko azala oso halaia da, oso mugimendo ondikoa. E, Facebooken idazten zuzu nuarro itan azaltzen diren Irene oso neska koloretsua da, e, geldirik ez dagoena, ez da egitorma egainan utzi izut horretxuri bat arkatz batekin, eta nahiko nuke, Irene irudi bat nik ere izan, ez da ba, zerbait, agur bat botaz itakako irratxa joari edo. E, Lauminutzu dituzu, Noemi, vale. ze jarriko dut, ez da egitondo esan gueten, Starlight Bai. Kantua, zuk aukeratu desuna, ez dakit aurketu, aurkeztu iguzun. Eh, Zergatik edo nundik izan zenuen bere berri edo noiz entzuten desun kantua. Joba, kantuari gustatzen zaitez, ez dakit e, miuseren e, kantua da, eta ez dakit entzuten da bako itzen, zer zerbait mugitzen da hor barruan, eta joaren ez dut oroitzen noiz entzuan nuen lehen aldiz, Baina bai, beti da, hortxe bai, duzun kantu horietako bat, eta zure gogukonen zerrendan sartuta e, duzun kantu horietako bat. Lau minutu dituzu nahikoa izango da, Irenek, kaixo esateko Baida, itakako ardura du noi, Bai, bai. Noemi Rivera ari da papertzuriaren gainean iren elazkanom, marrazten. Noemiiren eskutik Kalifornian egontzen zen neskatila ja, orain paperean bizi hartu duena. Un otoñoen Kalifornia eleberriko protagonista, iren elazkanom. eneren abentura eta gobera guztiak topatuko ditu zeun otoñoen Kaliforni eleberrian atzo bertan Donostian e, aurkeztu zuen noemika aurkeztu zuen liburuan? Orria ez da jainzuri e. Irriparra txirripatza irri agurka biak noemita irene. Argazki bat aterako dieu bi e. Eh? Dotore dotore da biak. Oh Kanto bukatu zegu eta argazki ateratzeko tartarik ez du izan badua e badua. Ara behar duzu milia, aita jaunak eresten daudia, ama Andreak apainketa nobia, ara behar duzu, andra milia. Noimi ba, zer gustatuko hiltzaieken hasteretan hor gora beraritu nahi e, Facebooken eta osongi saltzen duzu sinesten duzun seinale, osongi saltzen duzu e, zuk zure leberri horrekiko daukazune maitasuna horren e, berri oso modualaian ere ematen duzu gustatuko hiltzaieke argazki hori Facebooken zintzilikatzea. <laughs> Posible da. <laughs> bai, bai, bai, bai. Haur eizu garri gustatzen zaio, eh? Bye. dena zurrintzen du oirene. Oh, <laughs> Noemia zurrintzen uten aurkezpena Donostian, zer moduz? Ba, shuntu shuntatera zen, e, lagun artean, eh parrasko egin, egin genituen, e, gainera ni bueno, mikrofon aurrean jartzen naizenean, e, nire liburari hitz e, egiten, nire liburari buruz hitz egiten, ba bueno, piti ateratzen zaioa piskat e, txisteak egiteko joera hori eta bueno, ondo pasa genuen jendeak parregintzuen, ez? eta eta hori urduri xamarnegoen ezta zeren ez neukan bat ere prestatuta ez nekien zeri buruz egin nola eta ni bueno ba hortxe jarriko naiz mikrofonaren aurrean eta ba bueno, izketan, izketan hasiko naiz jendeak galderak egin ditzela ni saiatuko naiz e, modu batera bestera eran zuten e, galdera supesta zu batzuk gainez saia ziren Baina bono, ondo pasa genuen ez, eta, bueno, e, azkenean, ba, zure gertuko jendea ikustea lagunak, familiakoak, e, lankideak, ikaskideak, horra e, gerturatzen direla ez, ba, e, zuri babesamatera, e, zuentzutera eh liburua erostera sanjo, ba bueno, beti ematen dizu pixka bat eh ilusio hori azkenan, ba bueno, urtebetetze festa bat egiten duzu bez, egiten duzu bezten eh bezala eta laguna konbidatzen dituzena, bueno, sentitzen zara ba pizkatola, eh goratu data Jose ondo bator dira etorri dira ona, guztiak ezin izan zuten etorri, normala den bezela, baino bueno, ondo ondo bukatuz zen, ta bueno, bon, e, lagunekin baldestarretik eh bat e, eman eta faltzera joan eta guztia oso oso polita izan zen. Ingurukoek irakurria dute inguruko batzu behintzate, zer jaso du noemik? Ba, bueno, orain arte kontatu didatena, eh, guztiak bat eltorri dira horretan, eh? es e, oso azkar irakurtzen dela, oso irakurtzerra dela. E, batek bi egunetan irakurri zuen, bai? Eske jarri nintzen e, larun batean eta igandean ja bukatu no den eta jo, ez 300 horri dira, <laughs> Ez Es baina eske azkar azkar irakurri no den ja. Esta ni que, ja ni que es er ida zigindu dela estuta. Aina azkar e, irakurtzen, bueno, igual bai, ezta kit Eh, bai hori, ori, o erraz irakurtzen dela, ondo ondo idatzita dagoela, eta gustatzen zaiela hori. Ba, em, metaforak eta es gausakola geri-agerikoak ez, ez, ageri ez dituta dela kontatzen, o sea, baizik eta em, bueltak ematen que maten ditut, estitu horrela gauzak pum jartzen, ezbait ez dira. Bueno, ni horrela itsulu inguruka kontatzen ditut, zuk imaginatu nahi duzuna eta eta holaxe. Era bueno, pardesenteik dutela ere kontatu diet. <gülüyor> Zer espero dezu, irakurriko duten hoien gandik? Bueno, ba, espero dut, parregitea, ba, ba, edo bintzat irri, irribareren bat e, eragitea, eta ondo pasatzea, eta, ba, bueno, e, izan dada jabaliagarria, ba, Kaliforniaren e, erretratu moduko bat e, igortzeko, e, ireneren e, begien bidez, E, bueno, berguzti, eh bueno, badaki ta eh, gustatuko normala den bezala batzuei bai, beste batzuei ez. hori bueno, liburuen on, honenekin ere pasatzen <laughs> den bezala, ba batzuei ez egusatzen eh, beste batzuei ez eta bueno, mm, mota ustita kritika jasotzeko eh prestatu ta nago, oh, Badaki <laughs> mundua ez da rosa lorekoa, eta bueno, argitaratu diate, baina bueno, dizu hm mm, orain arte kritika positiboa jar jaso ditut, baina bueno, dizu, ba tenetarik egongo da. Etorriko direnen asira bat izan dau, hau da jarraitiko du, noemik idazten, zer du buruan? Bai, bai, buru, uf, buruan, <laughs> beti ditu gauza asko. E, Normalean gauza laburrak izaten dira, gauza laburroiek nire blogean idazten ditut, zumodenaranjasmutantes.com, e, badut ere euskaraz beste blog bat, e, zuzeu ale, albistariaren barruan, bueno, horra espaldizu dala idazten, e, udazken koloreak du izena, gainera, kaspari da e, Eta, eta hori gauza laburak horra or, botatzen ditut horridatzen ditut baina bueno orain ere badaukat e, buruan ba, beste beste istorio bat ez eh baina bueno ari naiz piska bat saiatzen e, loturak sortzen zerenbai badaukat e, aria zer gertatzen den nola hasten den nola maitzen den baina zergatik gertatzen diren, gertatzen diren gauza batzuk ez horiek justifikatzea e, ba oraindik e, falta zaite ez zeren bueno bai Mm, azkenen irakurreak ba, behar du testu inguru bat gauza batzuk lertzeko eta testu, testu inguru hori oraindik e, sortzeko daukat, ezta ez daikiete ez sabueltaari naiz ematen buruari hori paseoan edo bizikletan ateratzen naizen guztietan, baina bueno, pentsatzen da mendi gutxira e, topatuko dudala zerbait hasiko naizela. E, ba hori eskemaida osatzen, bueno, osatuta dagoeneko baino irazten, buf, orainik, momentu honetan zaila ikusten dut bat denbora, denbora zelarrin Irakurleak, non topatuko du un otoñoen Kalifornia? Itakako entzuleak, orain txera, saioen ari denak eta oska egin diozun horrek, non topatuko du? Ba, nik daki dela, e, momentu honetan daude goierrin e, laskauko gerriko liburu dendan eta behasaengo e, mirentxu liburu dendan. E, nik daki dela, beste liburu ez dakit. E, bestela, ba, internet bidez ere e, eroz daiteke, bueno, donostian elkarren ere badago, tolosan e, pentsatzen dut baiez ere, eta bestela internet bidez da bueno argitaletxearen e, webgunearen bitartez edicioneskarena.com e, hor sartuta ba, e, da bueno natalean daukate portadan, e, bilatzailean bertan sartuta ba mesegitan aterako zaie edo e, hola, xe, edo bestela ba bono, internet, en, internet bidez googleen sartuta eh un otoño ba, en denda pillo ateratzen dira online erosteko e, teknologia berrien zaleak ez direnentzako ba bueno, e, gertueneko liburu dendarajo eta liburaz badokate ba bueno eskatu e, liburu dendekoak eskatu egiten dute eta ekarri ekarri egiten dute alastori gabea azkenan argitaletxeak banatzaile eh ba estado mailako banatzaile handi lan egiten dute eta bueno ba el choco guztietara elduko da. Cali Eztaki... Kaliforniara ere Ezt... elduko da. E... Ez dakit aurrean daukazun liburua. bueno, PDF, PDF formatuan daukat. Ez dakit eh tartetxoat eh irakurri nahiko tezenukeen. Mm, jo, ba, tartetxo bat aukeratzeozan ja zain ikusten. No, hor zoriz, eh tokatzen dana. Vale, ea ba. Mm. Eta, pentsatzen ari nez, orain, zein igual atzo, atzo e, aurkezpenan irakurritako, irakurritako pasartea. Ea ba. Bueno, biskatz jartzeko e, kontestuan ez, e, bueno, ez dut, ez dut pasartea asiera-asiratik e, irakurriko, e, ze bueno, luzea delako, baina, bueno, e, ba imaginatu, irene dago e, e, etxekolanak egiten ez, liburutegian eta liburutegian, e, bon oso liburutegi eh handia da, berri berria. E, ikar, oza, ikasteko daude sofak, eh terraza, terraza bat, ere badauka, eh oso oso, oza, dauka ere e, solairu bakoitzean e, taberna bat. Orduan ba bueno, bon, eros, eros ditzakezu e, edariak. Eta e, ba, horriren ikasten, ikasten ari da, ez? Eta Eta, bueno, bate te hartzen ari da, eta te hartzen ari dela, bat, bueno, bat sentitzen zuzu komunera joteko, joteko beharrori. Ez? Eta, bueno, bat pixka bat hor, bueno, hau benetan gertatu zen, eh? eta beharroren inguruan sortzen den ba, historio txikia eh, kontatuko dizuet. Bueno, ea ba. Topatzen duen da? Bale. Entre té té, la naturaleza me llamó, me llamó desde lo más profundo. Atención, vejiga llena. Por favor, dispóngase a evacuar antes posible. Gracias. Dejé el, vaso sobre el, dejé el libro sobre la mesa y salí de la terraza para ir al baño. Tan pronto como me puse en pie y di un par de pasos, sentí que el té no era lo único que quería abrirse paso al exterior. El pollo al curry con arroz que compré en el supermercado también estaba amenazando con una salida inminente. Prueba de ello eran los rugidos de mis intestinos. Mi cuerpo no estaba acostumbrado a alimentos cocinados industrialmente y envasados para su consumo, así que estalló la guerra. Como eran llamas de las 10 de la noche y no había mucha gente en la biblioteca, en la biblioteca, para ahorrar tiempo fui soltando los botones del pantalón por el camino. Entré al baño y abrí la puerta del primer cubículo. Di un paso al frente y ahí estaba él, tan blanco, tan brillante, tan limpio, inmaculado. Esa era la palabra que mejor lo definía. En mi vida había visto un retrete más limpio y seductor que aquel. Me daban ganas de sentarme sobre él y pasar allí el resto de mi vida. «Buenos días, señorita», me saludó el retrete. «Buenas noches, señor eh, señor retrete», le dije. «Está usted muy elegante». «Gracias», dijo sonrojándose. «Acaban de limpiarme. No tengo ni una sola gota de suciedad, ni un solo germen o microorganismo por nanómetro cuadrado. Puedes sentarte con total garantía. Hasta puedes beber de aquí. Y mira...» —Echo el aliento. —Huele a violetas. —Mmm, olía realmente bien. Aquel retrete me estaba cautivando. —Y soy solo para ti. Soy todo tuyo —dijo bajando el tono y el ritmo de la voz. —Siéntate, relájate y deja que todo fluya. Me giré y me bajé los pantalones. Posé mis nalgas sobre el retrete y liberé mi conflicto interno. —Ah, adiós té, adiós pollo al curry con arroz. Me puse en pie y algo rugió detrás de mí. Me asusté. El corazón se puso a mil. Me subí los pantalones rápidamente e intenté salir del cubículo cuanto antes. —¡No, espera! ¡No te asustes! —gritó el retrete. Giré la cabeza y descubrí el origen de aquel ruido infernal. —¡Una cisterna automática! Se trataba de un mecanismo con un sensor de movimiento que detecta cuando una persona se sienta en el retrete y cuando se levanta para así activar la cisterna automáticamente y garantizar que el próximo usuario encontrará el retrete en perfectas condiciones. —¡Me has asustado! —protesté. Lo siento, soy un poco ruidoso. Además, con lo silencioso que está esto, pero ya te acostumbrarás. Supongo. Bueno, gracias por tus servicios. Gracias a ti, señorita Irene. Gracias, señorita Irene. Espero que nos volvamos a ver pronto. Aún me queda medio vaso de té, así que supongo que nos volveremos a ver antes de lo esperado. Adiós. Morees Piedra Wilson ditoni aleverria un otoño en California. Onia... Gustuko zerbaita irakurriko zenigun ere eskatu nizon. Zerbait ekarri duzu? Ba, ekarri du. Ze Ba bueno, eh, ir al carridu tarkaitzkanaren eta sarrera ba, asko, asko gustatu zitzaidan, azten zara irakurtzen, eta esan zu, wau, wow, osundu dago idatzi da, hori e, ba, ez du kontatzen gauzak, hori e, agerikoak, ez baizik eta, bueno, ba, metaforen bidez, eta beste munduaten bidez, ez, ba, kontatzen du beste e, e, realitate latz hori, ez, eta azten zara irakurtzen, ez, jo, ba, zer dago, zer dago, zer dago, ostras, hau da, ez? Eta bueno, ba oso asko asko impactatu nin duen horrek eta bueno, e, nola idatzita dagoen asko asko gustatu zitzai dan. Zerbait irakurri gouzu. Vale. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Twist aukeratu du Noemik Arkaitz Kanorena. Gaoa kanpoan, da kanpoan, gaua izatea merezi du. Lurraren errailetan beti da gaua, Satorraren ordua da, satorraren domeinuetan. Asoela dio ezer egun argiak lurpean bizi denari. Ez gehiagi. Bategin da zaude aspaldi honetan lurrarekin. Eta bat ere ez mugitzea zenukela onena iruditu zaizu hasieran. Zure erraiak eta lurrarenak errai berak ez zirabada. Haotx teluriko batek dio txu. Abandonatu zure zurrak betiko. Zer arraio. Ez aldira ez zurrak danbor jotzaliaren txirulariarentzat makijak. Txirulariaren txirulak. Hainbestea txikimendu diezu honezkero tinbala kolpatzen ere nek ez balio le, lezaken umero pareari eta tibia hori horiei, nolaongo zara etzanetan baino beto. Lo egin ezinik dabiltzan milaka gizaki kezkatua ados egongo dira honetan. Loden orduak dira honenak. Onena, <coughs> Baina hainbeste urte mugitu gabe egoteak ezin du onna izan, inurrriturik dituzun gorputzadarrak danzan nahi izen dituzke hazpuntak apur bat esnarazi. Al, Albanitu <coughs> Albanitu atzetako ezurrak ez bere lotu loturetatik haska eta haiek kraskatuz ostera ere kateatu. Matraile zurren ordez ag aginlariak moldeat ateratzeko erabilio duen igeltzua duzun sentipena. Begiak zabaldu ere kostata. Zure, zure artean ezuan, ezuan oso arteza ba ba baltxamatu ninduen morroia. Lurra baino sa sa Sikuagoa den utz hori zuri batek hartua, zai, hartua dizu hartu ganunaren parte bat desmemoria magnesioa karea 5 minutu beia beste jokutzat ere proposatu nahi dut galdetu ere eginote bai. duzun bai bai ikardi da ez da helako daukat sanion noemia aste daukazu kaleko pase horietako batean kaletik zerbait hartzeko konbilen artean zerbait lapurtzeko. Zen izen, ikan... Ez da inor begira baute zenuen, edo gertuan norbait baute zenuen, eta esan notizun, maio, noemi zertan ari zara. <gülüyor> Gainera, eh, hartu, hartu dituan gauzak, eh, gero, erabili erabi ditudan gauzak dira. Bata, bueno, ekarri dut eh, erromeroa, ez, ba, etxean eh, erabiltzen erabiltzen, begiratu erromeroa, ba, hartu egingo du ez, no, kaleko landariak eta hartzeak gustatzen zait, ba, menta, erromeroa, edo e, asunak ere hartu izaten ditut infusioak egiteko batzutan, eta, bueno, bastonetan, ba, erromeroa hartu dut. E, Gero ere ekarri dut, e, ura, Gu, e, etxean iturriko ura gutxi hartzen dugu kare asko dakar, eta hori hartzen dugu e, mendiko iturretatik ura. Eta, bueno, e, kareduan, ura da e, e, legorretak iturri batetik hartuta, eh bidean dagoen iturri bada eta ura da kategorikoa. Bueno, ordu badaki zuten oke, okay? <gay> leborretako Illerrira da dagoen bidean dagoen iturritik iturriak ematen duen, oparitzen duen ura ikeragarri ona da. Ba, eta gero ere karri dut eh birziklatuta e, topatu nuen kaldean eh entzungailu batzuen eh bai, konektorea eta horrekin bagindut brotxe bat. E, gauzak egiten ditut, ba bueno, zabor elektronikoarekin eta bele urdina e, markaren eazpian, interneten begiratzen baldin baduzu beleurdina.com, baina horra gertzen dira nik egiten ditudan e, brotxeak, belarretakoa guztiak, eta bueno, aste honetan egin dut beste e, broxeau, MP2 baten e, konektorearekin, e, mozorro baten zatiekin, eta, ba, etxean neukan, e, oialpuska batekin, eta, bueno, horiek lora moduko bat sortu dut e, bihotz bat egin dut eh kablearen eh entzungailuen kablearen e, muturrarekin eta bueno, egin dut e, gauza bitxi hau. Bueno, noen Mik Rivera, artista hondi bat idazten du, marrazten du, eh apaingarriak egiten ditu eh biciklatuz saborra biciklatuz. beleurdina.com. Bai. Bizita egingo diogu. Eh Tankian, ez dut ezagutzen nola nola. <laughs> tankian da, eh Armenia jatorrikoa, baino estatuatuetan eh hasi da eh, da eh sistema metal taldearen eh, aut, eh, kantaria eh, bakarlari ba, ba, ba lanetan orain eta bueno haren ba, kanta hori aukeratu dut. <tose> Un otoño en California, un relato de lo que soy, de lo que me gustaría ser y de lo que jamás seré Ala <risa> esatendio kaixo, Noemik irakurleari. Udazkeneko ize freskoak ekarri duen eleberria. Laskauko gerriko liburu den eta behar segin gomiren liburu den topatuko dezuna. Eta internet, internet mundu zabalean ere bai. Sartu lasa bilatzaian, un noto inoen in Kalifornia eta azalduko zaizu neskatilea irripartxu bat, Irene. Gustako dutuko zaizkizu, gustatuko zaizkizu, Irene, aventurak. Noemiren irudimenetik sortu direnak. Noemiren errealitatetik sortu direnak. Noemik marrasten jarraitzen duen. Opari politiagin nahi du iratiri. Dagoeneko egin dio, iratiri eta itakako entzulei, azken ordubete zora hau oparitu digun Noemik. Noemik, mila, mila, mila esker. Zuei Zorte hon un otoño en Kaliforniarekin eta sorteon hon etorriko giren proiektu berriekin Eskerrik asko Gu naranja mutante artean, bele urdinen artean, bisitan izango gara Gertutik jarratxuko zaitxugu no, no, Eskerra musion bat! Zuei Na, Amaiketako egina genuen e, itzordua, bagoaz, orain jire, laskau aldera. Amaiketarako egina genuen itzordua eta erdiak pasatxo dira. Baina badakit, telefonaren bestaldean daudela, Fatima eta Eta Suka. Orain dela iru astea aurkeztu genituen, Horain dela, iru hosteide izan ziren ementxe, igratian, eta aurkeztu geni zuen. Ikasturte berritik aurrera, astero, astero, euren ahotsa ementxe, igratian bilduko genuela, kontatu geni zuen. Laskan daude eta Marokoko begirada oparitu nahi digute. Hanko -ha kontuak hemengoekin nastu, Eta astean zeharbiz izan dutena guri kontatu. Ez daki telefonaren bestaldean nortopatuko duan, Fatima edo suka biak batera kaso biak hotxetan. Gaixo, why... <laughs> nor dago telefonaren bestaldean, suka Fatima hortzadete, bai? Los bueno, berreros ayatuko naize horren barku lukete Fátima suka kaixo egunon Naharta <tipa> naharta ikaz naharta Naharta naharta Naharta naharta Naharta naharta Naharta يلا بينا نترنم عليك Bai, orain bainu zait, kantua guztatu zain eta dantzan jarri diren Beraiek aukeratutakoa da eh? Tarte honi hau jarriko diuen kantua Orain bai, kaixo eta ongitorritak arazuka hey, yeah. Kaixo Kaixo <laughs> Suka ez dakit aukeratu dezuen tarteontarako izena Tarteon izena jarri barri eniola eta Ez dakit asmatu dezuen yeah. Bai, orain Bai, Bai? Bai, zeizen ze jarriko digu tarteari. Hale. A ber, ezi. Al, batzein jarri dio. A ber, sanberriro? Al, arazak. Bale, astean zeharnik sukarekin gilduken ez desango. Eh, Sukareak kutsillazu ondo ozkatzen eh, tarteari zeizen jarriko digu nik ondo ondo esateko. Suka ez dakit zer zuen kontatzeko aste honetan? Ba, oso importantea kontatu da. Ba. Nós agarrantzioak kontatu egin berdirelako ez dirizkutatu behar. Bota. Vale, va. Ba. Engarren, berun, caia, nós agarrantzio. Eh, len nos paso, mos iman, traes pixka bat. Ez dakit kit toki, tsi tsi batean ote zaudeten eh mugitualko sinateke pixka bat garbi hau entzuteko. Bai. Oantxe kantu jarrikoet berriro eta lasai mugitu, oantxen atorre berriro zuengana. Gauza garrantzitsuak ondo behar direlako. Ben inseck mustahil Aklima etumagutik Zuka, horren bai? Bai. Baina, bota kauzak garrantzitsu hori. Kontatu. Ba, lehenengo lehenengo nah, azten bat duen unha antzestatua eta ziko eta, bueno, bain ziko agaira zelaz Emen, sakritzik egin diortak. Suka, suka, suka, suka nontzau dute? Bu! Uh, bai... Baita eh, <laughs> batean. Nun batean? Baita noletan baten baten. Baina... Baita zuten. Suka ez dizut bat ere ongi entzuten. Latza ditzen pixko bate. A ver, berriro, aber hasi berriro. Bale, eh, legoa, zuka noen mozdu, eta trai. Ez, moztu, zuka, eh, zuka eh. moztu egiten, baki zu egingo duguna, egingo duguna, astean zehar biok gelditzu grabatu, eta jarreko dugularun batean, garbi-garri ondo entzuteko. zuteko, bale? Bale. Itz egingo dugero, bale? Zuka eta biok, benga, gero arte. Zuka, ongientzutean eko genuke Garbi. Zuei oparirik edarrena eskaini. Ekaitz saiatuko gara, ez beste moduren batean edo asmatuko dugu. Bai, Merezitu enbezala, enbeza, jaso, dira, A 8 Ba, asmatuko dugu modua, asmatuko dugu modua Fatima eta Sukaren hau zuzen zuten ean garbi-garbi datorren estetik aurrere menizateko. Let's Moda, Mandiotik zaldibiko kiskurgunek babestutako tartea. Baserriko produktuak eta oiko platerak kombinatzen dituena. Gazta eta basatxerri produktuak ere badira. Larra hitzera bidean ara larko benta. Kiskurgune. Atzoasire eman genionek eitz, behasain goira Bai guztua emane Argazki poli talde polita, talde irekia, atzo egon ginenetatik ba, gehiago ere elkartzu daitezkelako, gehiago bildu daitezkelako taldera atzo lehen pausua zazpitan igartza jabregian, amalu lagun. Lehenengo liburu jaso dugu, garmele jaion musika idean eta datorren hilabetean horix izango dugu esku harten. Izketa une, izketa gune, igartza, izketarako momentu azaroaren 14a, e, arratsaldeko 5 elkartuko garelako e, liburaren inguruan solasean aritzeko. Talde ireki da. Orduan atzo norbait azaldu pasatzen azultzek izan espaldin bazon, lasai hurbildu dadila. Iabetean zehar e, liburua eskuratzerik balu eskuradezala edo bestela urbildu da Iabeasengo liburteira eta gustora eskainiko diote karmele jaiorean musika irean liburua lasai irakurri eta urbildu lasai azaruna malauen igartza jarruikira arratxaldeko bosterdietan Iabetean Atzo izketa gai libururik ez gen duen, baino musika irean liburuko lehenengo laulerroak irakurri genitun eta ordu beterako gaia izan gen duen. Han haritu ginen plazetako kioskoen bueltan, dantzan, txistua joz goxokiak erosten, garaibateko oroitzapen abiltzen. Eta beti ikasten zerbait, Atzo ere ikasi genuen. Zara umekantu, ume jolaz, bat eskuko atzamarrei loturik dagoena. Ekaitz, behatz txikie, atz txikie, txotxabiltzeko. Atz txikin ondokoa su eiteko. Erdiko atz luzeiska arrautza prejitu eiteko. Atzerakuslea pixka, pixka, pixka, pixka eta jateko Tapotoloa ipotoloa <laughs> atz potolo, potoloa dana jateko Bueno, datorren itzordea zaron amalauen igartzan atxaldeko bosterditan Kontagai konta gai solas gai Karmele Jaioreen, musika liburua. Kantuz hortu nahi zeta, kantuz nahi bizi Kantuz igortzen ditut nik penakiesi Kantuz izan dut daño zerbait irabazi Kantuz gostura ditut guziak iretsi Kantuz ez dut haberaz hilzea merezi Eta kultura bizi biziri dago Goierrin go kultura, musika, literatura, kantua. Eta... Ekaitza urten saiatuko gara larun batetan, ba datorren astean zeharreko bizpairuek eki taldiren berri ematen. Eta datorren asteako hauek aukeratu, hauek aukeratu ditugunak. Bama, Antzeztaun proiektuak aetauneen zazpi-saio zazpian tzerki saio jarri ditu martxan irailean urrian iraiaren emeretzan hasi zuten bidea eta urriaren ha zazpian bukatuko dute gaur. Horriaren hamaikan arratsaldeko bostetan San Gregoririoiko plazan deboten boteren bademekun saioa. Galtu egi baifrutik. Eta Urriaren hamazazzpian ostiralean, hamarretan troskaetan, zamarto troskeetan jon plazaolaren saioa. Zolaaldia <sa <interpreter dan> <saweạn> intzili daukagu jon Plazaolarekin izan zidan ati inguratuko naiz irratira egingo dugu saio der bat elkarrekin. Bona bueno, aukera badezue jon ezaguttzekoa urriaren hamazazpian roskaetan ontzeko haiki hamarretan eta honen. bad jaikoazia kantuzikinko da. Eta bihar, bihar goiherri kantuz horrean amabiko festa behasainen. Amaiketan igartzan ongietorria, bertxelari ekin, dantzari ekin, antolatzeien e, mesuarekin ongietorriarekin, aurrera kalea kantuz jantziko da behasainen. Kaleetan kantu jirako taldez berdina karituko dira kantuan, ordu biterritan bazkaria, gernika pasealekuko frontoian, eta ratxaldeko bostetan kantu jaialdia. izango zarek gaitz? Antxe, izango naiz kantuan. Asko gustatzen baita ditu? E, asmoa, belaunaldiez berdinitako kantariak bildu eta kalea kantuan jartzeaz da. Hori da, belaunaldiez berdinak inguruetako kantuzaleak elkartuko gara kalean eta herriak kanta kantadezala. Entzule badak ezun, atera kalera bihar. Beha kaleak kantuz jantziko direlako. Goierri kantuz egunaren barnean. Eta kantuan ari dena kala kantaldea. Ostiralean, hurriaren amazazpian, ordizian saioa errian zokian, arretxaleko zazpietan. Guk izan genuen, antiguan ordi, e, Zumarrako antiguan kalakan taldea ezagutzeko aukera, sekulako ikuskizunaz gozatzeko aukera izan genuen, eta edo zeini gomen dioa, inguratu zekes, mereziduta. Hordizian aukera, ostiralean urriaren amazazpian, arratzaldeko azazpitan, herrian tzokian, kalakan iparraldeko taldea ezagutzeko aukera. Zagin ezgeroz munduian txortzia Kantu zegin behar dut ontsala ziltzia Kantu ze maiten badaut, iekoak razia Kantu zidek ikonaut, xantere katia Kantu zegin bezadan zerruan txartzia <totipatik> Kantu ze horne zate hilzen aizehia Kantu ze melagunet aktu Oikanta berri, isilik nago, horai duela aspaldi Zuretzan nuen karbero hura Oikanta berri, isilik nago, orai duela aspaldi Zuretzat nuen karbero hura, suntsitu ez da dirudi Painit zeguntagau aldi, painan oraino ez dutukatu Euskara ez da Euskadi. Oiikanta beri berri, biotzetikikan espainetarat jalia. Euskala bidaltzen dizut Zun ere mezuaria. Jenden artean izatu banait Beres lesa morla eta orain goak Guztiak maite baititu gure gogoak Zorian. Kantu zarrak eta berriak Bihar guztiak kantatuko ditu behasain herriak. Anai arte kozu bia. Udazkenean ere presente egonai baitu, Udaberriak. Iratzen duen bilia, gartzelan dena bertzaleari. Gazte eldun agusi, gizon emakume neskamotiko badakizu. Bihar itzordua duzula, igartza jauregiraren parean, goizeko hameik datik aurrera. Oi canta berri gure herriak Kantoan du... anjedualde Eta benito lertsundi Etzetan eren baita argiarekin urtarbi Oi canta berri Estire aski indizadia Etakito Etakito Aimatora ino bearko bi tu Kanta bat eta kanta bi. Orien... Aleix, Noemi, Fatima, Sukari, I... besarka da estu estu bat eta eskerka asko gaurko saioa berazten laguntzea gati. Agin bat oraino beharko ditu, kanta bat eta kanta bi. Eta badak ez zure liburu gozoki bihurtu nahi baduzu, zai daukazu un otoñoen Kalifornia. Gustatuko zaizu. E, eta kito gaitz kantua bukatu da. Harri berriz. Berri rentzun gadegu. <gülüyor> Aste handupendu pasa entzule muixu potoloana eta ezaztu izan zorion txu. Aio da tornaz terarte kantuan handi edualde. Eta bain tolretxondi. Oikanta berri xilik nago Horai duela aspaldi Zuretzan nuen karbero hura ez da dirudi Beste lanetan iraganditut ditut segunta gau aldi Baina noraino ez dutukatu Euskara ez da Euskadi Boikanta berri diotzetikan Espainetara jarriak Euskal airean bi altzen zaitut Zuneure meso larian Jenden artean izato banaiz Berez lesa morlaria Izan zaitezu enepartetik Hakez aleden sorian Boikanta berri izan zaitezu Anai harteko zubia Batasunetik libertatera Piratzen duen bilia Carcelonde no Versailles ali e mon sudo batargia e ci torican den biotsali e speranza un visia Poi Behar du bidetaz zubi Etxetan ere baintez badako Ardiarekin urgarbi Horiek denak ez dire aski Bizi dadien euskadi Hain bat doraino beharko ditu Kantabat eta kanta Horiek ez dire aski, bizidadien euskadi. Haimat dora ino beharko ditu, kanta bat eta kanta di. ...aprovecha la campaña segunda unidad... ...al 70% de descuento de Carrefour Goyerri de la Berría... ...y ahorra en tu compra... ...aceite de oliva virgen extra hojiblanca... ...arbequina o picual... ...botella de un litro... ...comprando una unidad, 4,19 euros... ...comprando dos... ...la segunda unidad sale a 1,26... ...combínalos como quieras... ...atún claro en aceite de oliva Carrefour... ...52 gramos, pack de seis unidades... ...comprando un pack... 75 euros comprando dos el segundo sale a 13 papel higiénico scottex mega rollyo pack de 24 rollos dobles comprando un pack 1250 euros comprando dos el segundo sale a 375 además participa en el mes de la suerte sorteo de cuatro coches skoda spaceback ocho viajes para dos personas a república dominicana cancún y canarias 40 tablets Samsung Galaxy Tab 4 y 40 televisores Samsung 32 pulgadas H4500. Para participar, entra en www.carrefour.es e introduce tus datos y la referencia de tu ticket de compra hasta el 27 de octubre.